Ni lyssnar på Tyrusradion, det vill säga Radio Tyrelsen 91,4 MHz. Och det här programmet heter Uppdrag Tyrelsen. Och det är det femte programmet som jag, Ansa Nillingren och jag, Thomas Martinsson, gör tillsammans. Och våra program ska handla om ja, brott och straff och polisarbete. Därför både du och jag sitter som ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna och där får vi veta ganska mycket om hur det är i Tyresen. Och du är polis. Mm. Och i förra programmet som vi sände i maj. Då pratade vi ganska mycket om det här med bostadsinbrott och uppklarningsprocent. Och, men vi hann liksom aldrig komma fram till... Vi hade mycket kvar att säga när vi var tvungna att stänga av mikrofonen. Ja, <laughs> ja det, det, det, det, det är ett ämne som engagerar. Ja. Inte bara allmänhet utan även oss även, själva. Och även oss själva. Och mig som polis och flera till, kollegor med mig som... Ja. Som... Är det därför du har engagerad dig politiskt? Därför du känner att du vill... Du har en massa åsikter kring det här som du vill kunna göra. Ja, det är väl lite det vi så framförallt. Jag brinner ju för liksom, sociala frågor. och eller ungdomar och förebyggande arbete och ja. så vidare. Va? Och att hitta en plattform. Det är svårt att nå ut och nå fram till vad man tycker... Äh, få ut det man tycker och tänker. Ja. Om man inte... Kämpliga ibland, i alla fall i samhällsdebatten och så vidare. Mm. Om man inte har en plattform mm. någonstans att stå mm. på. Och så kände jag också att jag ville kanalisera mina. Jag tycker och tänker väldigt mycket om, om min, min samtid och min, min, min omgivning och samhället. Ja, och du har ganska mycket erfarenhet av... Du har jobbat ganska länge som polis. Ja, jag har jobbat till dryga 20 år. Mm, det är fantastiskt bra. det kan bara berätta för dig att vi har fått in väldigt mycket synpunkter på våra program. Alltså det är jag som gör lite andra program också. Så att just de här uppdrag så har jag fått flera reaktioner på. Folk som tycker att vi ska fortsätta för de tycker att det här ämnet är intressant. Så jag tror att det här engagerar. Ja, och det är väl det som gör att, att, att, man, att, att det är roligt att göra de här programmen. Mm. Därför att det folk, och inte bara, liksom, utan folk både unga och, och äldre ja. kan ta till sig det här och känna liksom en, en närhet och en koppling till. Ja. Men jo, jag tänkte i förra programmet så pratade vi om att den här utvecklingen som var med de sista åtta åren då alliansen har skött Sverige och i Tyresö kommuner har varit ännu längre i 16 år. Och det har blivit färre brott. Det har gått från tydligen 13,1 procent brott som när det gäller misshandel, hot och sexbrott var det 2005. Och från 13,1 procent har det minskat till 11,4 procent 2013, så brotten har minskat. Men färre brott klaras upp. Och när det gäller bostadsinbrott som vi pratade om förra gången så är det bara 4,7 procent av brotten som klaras upp. Alltså en av 20. Och då började vi på slutet av förra program att diskutera just det här, uppklarning och uppklarningsprocent och hur man mäter. Kan inte du utveckla det lite mer som du... Inte fick göra det i förra programmet. Jo, nej, vi, vi var ju två gånger att avsluta det jag innan. Bland annat så var det liksom som att man jämför med Finland. Om vi pratar ja. uppklarningsprocenten vad gäller bostadsinbrott. Mm. Och att man i Finland ligger på 22-26 procents uppklarning. Har de man, bättre poliser i Finland? Det har de definitivt inte. Nej. <här> och varken bättre eller sämre. Nej. Uh, alltså utbildningen till svensk polis... Allmänt i, i, i Sverige anses. Alltså, vi, vi, är väldigt, vi har bra polis i Sverige. Vi, vi har bra poliser och vi, de är väldigt bra utbildade. Däremot så, jo, jag ska bara komma tillbaka till det. Att man, att man i Sverige hade då en uppgraderingsprocent på lite drygt 4 mm. För mig är det där bara siffror. Mm. Det, det, det, det, alltså, det är jag, bara statistik. Det är bara statistik. Och det, För, är vi, det lägger vi ner jättemycket tid på i Sverige just Exakt, nu. och stat, bara siffror och statistik eller säger med ingenting om man inte kan leverera ett mer innehåll, underlag till vad det är som leder fram till de här siffrorna. Eh, som exempelvis så, som vi pratade om innan så om man inte kan komma längre utrednings, utredningsvägen, att man har gjort det man kan, man har penslat, man har gjort en teknisk undersökning som ett exempel mm. nu i ett inbrott i en, en villa. Mm. Det finns ingenting mer som, som leder, oss, leder oss till i en riktning som man kan få ett uppslag om någon eventuell hjärnisman. Men ha, hade de Penslar man alltid, liksom, håller man på att pensla till fingeravtryck, har man ja. fingertryck av register, ja, Det finns. Gör man DNA-grejer också, ja. Men hur man ska man kunna göra DNA liksom, om det bor liksom fyra per i en hus och så har man 20 gäster sista månaden, måste du inte vimla av DNA i det huset då? Jo, men då får man ju det klart om det är så att det är ägaren själv som har skurit sig på ett glas eller något. Ja, då, då får man ju. Det, när man gör, när ja, du menar att om någon har skurit sig så man på ett glas. Ja, exakt. Polisen liksom sådär. Ja, sådär. Och, och, och det, ibland får man uppfatta som att, att kritiken gäller att som, det ligger glas utspritt här och mm. folk har skurit, det är lite blod där. Polisen tar, in liksom in, tar inte liksom, tar inte det här blodet och gör ja. någon undersökning på det. Ibland får man den undersökningen och då, alltså, då blir det liksom för mig blir. Den här kritiken då som kan komma i tidningen. Ja. Den, den mm. blir innehållslös. Så. För jag vet att polisen... Vi gör verkligen det vi kan. Utredningsvägen för att lösa det. Mm. Och, och då ser det nog ut så. Att då kommer det inte mer än till en 4-5 procent. Mm. Men vad vet vi om hur de gör det i Finland? De här, mm. vad, vad, vad, vad, vad ingår i de här 22-26 mm. procenten i Finland? Man hur kanske, man definierar dem? Hur, ja, hur definierar du dem? De kanske har gett... Det stod någonstans att de har högsta prioritet i inbrotten. Mm. Vad Eller vardags, vardags, vardagsbrottsligheten. Mm. Men vad innebär det då? det? Är? Jo, att de, om de nu har eh, närpolisområden exempelvis mm. så, så kanske innebär det innebär att, att de har 20 poliser på närpolisområdet. Mm. Och de låter 10 av de här jobba mot inbrott i sina områden. Mm. Ja, vilket innebär precis. att man har resurser för att liksom, ha en massa förebyggande ja, har, arbete. Vad, vad är förebyggande arbeten när det gäller bostadsinbrott? Ja, spaning. Vad spaning? Ja, spaning. Alltså, man, alltså du har... Du har resurser för att ha polisbilar eller civila eller måda polisbilar. Åka runt, Åka runt i området. Mm. Du kan och, sitta. och kolla upp olika misstänkta bilar. Ja, registreringsnummer och upp dem. Kolla, är det väldigt mycket kontroller man gör när, när de som är ute och rekar? och ska mm. göra inbrot? Men du, hur, hur kan man veta, måste... vilka ska man kont kontrollera? En punderbil med tro, en trasig bil? Du kan man, kolla alla. Kollar alla? Ja, kollar du, man alla? Ja, du, precis. Men du, men du måste göra det liksom med en viss frekvens för att... Liksom, för, för, för då sprider sig ju det ryktet för de här plumbaren. Här, här, ja. här är de väldigt mycket på, här är de väldigt mycket på. Och är man i Finland väldigt mycket på rent generellt, ja. Ja, då, ha, då har du också... En större uppdragsprocent. Precis. ja, ja precis. Men, men du har ju också det att... För nu, alltså ett förebyggande arbete mm. innebär, innebär ju för sig att brottet inte sker. Mm. Ja, det går, det går ju inte att mäta. Det går ju inte att mäta. Det går ju inte att mäta men, många brott som inte blev. Nej, jag, jag kan ju inte deras utredningsrutiner och jag kan liksom inte det. Men om de nu lägger istället för att man har två eller tre så kanske de har tio eller på något sätt mm. som gör det. De har, de har andra bitar mm. som, gör så att, som gör att man får en högre uppklarningsprocent. Jag mm. kan inte det så jag kan inte gå mm. in i det. det men det, det, är det, ja, det, det jag vill ha sagt mm. det är det att... 22-26 procent, vad är det? Det ja. säger mig ingenting ja, om jag man... inte vet om vad... Om du inte mäter li... exakt likadant. Vad är det för metodik de ja. har? Mm. Alltså vad gör de för att nå dit? Då på något sätt kan mm. man jämföra. Hur gör vi och hur gör Finland? Mm. Att vi har 4,5 procent, 7,5 procent och de har 25 procent. Mm. Jaha, så tack för kaffet. Vad mm. säger det? Men jag vet att Finland har en väldigt lång gräns mot Ryssland. Och de har ju haft väldigt mycket problem med ryska ligor. Alltså, de har ju... Ja, jag vet. Ja. Så de kanske har någon, inte vet jag. Nej, jag vet inte. Men, men det, det, jag, kan, jag kan inte speciellt mycket om Finland. Nej, men nej. Det, det, det, jag, blev lite, jag blev lite upprörd hur ja. enkelspårig kritiken är. Och det, ja, det blir det, enkel... det, det, den kan störa mig riktigt ordentligt innan, ja. man, innan man på något sätt eh, dyker i orsakerna ja. till det. Och det är väl det jag ville få fram här. För att om man, om man, den här DNA-ticken som vi refererade till, det var en dna i slutet av april, som just handlade om de här åtta åren av alliansen. Och det man sa då, förutom att eh, brotten faktiskt har minskat och eh, moderaterna gick ju, eller borgerliga alliansen gick till val på att man skulle fixa fler poliser, 20 000 poliser skulle man ha, och det har man fått. Man har, man har ökat, alltså. Pengarna till polisen från 17 miljarder när man började till 21 miljarder så polisen har fått väldigt mycket mer resurser. Men färre brott klaras upp. Så 2006 var personuppklarningsprocenten som det heter tydligen, 18 procent. Och nu är den bara 15. Hem vad, vad är personuppklarningsprocenten? För det vet jag inte på rotmos Nej. vad man riktigt syftar på men generellt här så, så, så kommer ju faktiskt inte min egen arbetsgivare undan kritik, i alla fall inte från mig när jag sitter Nej. här och pratar för att utan, Vi har fått fler poliser ja. men det har också blivit att man mäter att vi har inte fått ut fler poliser på gatan. Nej. Nej, utan det är fortfarande gång på poliser på ordning alltså de som kör på ordning, de som kör ut och sådär utan poliser har tendens till att försvinna upp i en i, i, I en administration och i en organisation där man liksom startar projekt till höger. Jag får ju en känsla av ja. vad kan jag säga mm. det. Här. Men alltså, det är olika projekt som startas och, och många kollegor sugs upp i en proppmätt organisation där man ja. liksom, när man väl kommer upp i organisationen så så, så ser man aldrig golvet. Så ser man aldrig golvet sen någonstans nej. igen tillbaks till det. Va? Det är en ganska och, vanlig ja, företeelse. Det, det, det här är, är något som myndigheten själv får, får alltså, som jag tycker, ta till sig kritik. För att vi har fått mer pengar och vi har fått mer, mer, mer resurser. Ja. Men man har... Inte, man ser inte mer polis man, på gator och nej, torg. Men, som, men, men man har kladdat rätt rejält. Man har inte varit effektiv med att styrt upp liksom det man har fått till sig. Nej. Nu är det en stor omorganisation på gång gången. Polisen ska gå från... 2021 polismyndigheter till en gemensam. Till en gemensam. Ja, man gör, jag, tror, jag, jag tror att det är bra. Mm. Dels därför att beslutsgången man gör organisationen mera platt och alltså det är färre chefsnivåer som, som då ska svara upp mot då en rikspolischef som mm. mycket, har mycket lättare att få ut beslut och få, alltså få, få verkstad i besluten så att säga. Mm. Så att det, jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Men du, hur, hur är statusen? Liksom för det, är det liksom läg status att, vara, att sitta och att köra polisbil? Det är som barnen tror. En polis sitter i en polisbil och jagar bus. Det är, det är den idén man har om polisen. Är det en hög status, eller vara närpolis? Eller är det högre status att sitta bakom en, en eller vid ett skrivbord och sitta och peta på en dator. Jag, sk jag skulle vilja säga att det är en tämligen omöjlig fråga som svara på. Därför att det... Var vilka känner mest då? Det, det, är helt, det är helt upp till individen själv vad man känner och i ålder. Ja. Är du ny polis ja. då är det hög status för den att vara på ordningen för du vill ut och du vill ut och jaga och det ska hända mycket ja. och så vidare. Ja. Efter ett antal år så känner du att det här kan jag. Jag, jag, jag vill jag orkar, ha bättre schema. Ja, precis. Jag har bättre och inte med nätterna. Jag behöver ja. få en planering. Ja. Och då har man också utvecklat ett intresse för vad finns mer i myndigheten. Mm. Jag kan det här nu. Mm. Ja, då kommer utredningssidan Och mm. ja, då har det status. Va? Mm. Och sen, Men bara. vad tjänar man mest om? De som är ute och jagar bus. Tjänar de mer än de som sitter och utreder bus? Ja, låt mig säga så här. De tjänar väl, så det, det, det som gör att de får in mer slantar. är väl en obekväma arbetstid ja. i sådana fall. Mm. Och vilket det som gör. De har ju inte mer lön i, i sig. Utan i och med att de jobbar med mer obekväma, obekväma arbetstider. I alla fall för dem. Utredare som gör dagtid. Mm. Sen finns det sådana som gör liksom journalister dygnet ja, runt. Dygnet runt Ja, dygnet också också dygnet där. Runt. ja. ja. där är det nog skillnaden inte speciellt stor. Mm. Men det är väl det som gör det. Men lönemässigt sett gör inte det. Mm. Och sen är det högstatus. En del är väldigt mycket sådär. Om man är paketpolis eller insats. Man vill ha specialstyrka. Liksom mm. Och jobba med det för man tränar väldigt mycket. Och ja, just det, men, då har det okay. högstatus. Om ja, ja. du tycker om hundar och djur eller hästar ja. eller hundar. Då har det högstatus. Det är helt upp, sub okay. subjektivt. Men, men alltså, om man nu är polis. Är karriärsvägen liksom uppåt byråkratin? Eller, eller finns någon karriärsväg som är... Är, när du är liksom ute i verksamheten för att om man jämför med lärare till exempel så är det ju få lärare som kan bli rektorer eller, utan du är ständigt utsatt för elever. För att gå långt ja. eh, um, karriärsmässigt sätt, så får du enligt min uppfattning så får du nog gå in på utreda sidan och om, om du vill klättra karriärsmässigt ja. väldigt högt. Va? Du kommer upp till en viss nivå eh, som i den yttre, på den yttre sidan så har du något som ytterst kallas för yttre kommissarie. Mm. De har ett länsansvar om det händer en stor händelse i Södertälje. Mm. Och eh, de har över hela länet. Där de åker ut och har det, det yttersta ansvaret för insatsen. Mm. De jobbar tillsammans med yttre befäl. Som liksom också har ansvar för, för insatsen fast lägre, på lägre nivå så att säga. Mm. Eh, och då har du väl kommit så högt pass du kan komma inom... I den yttre verksamheten. Mm. Men därifrån, sen, om du vill klättra vidare sen så kan du läsa, komma till ja, polismästare och intendent och så vidare. Mm. Då finns det ingen mer på yttre sidan. Då får du gå in. Liksom. Du får gå in, ja. ja, ja men för är det är problemen. För är 20 000 pol poliser låter som väldigt mycket poliser? Ja, det, det, det hade, alltså, utan tvekan, det, måste säga, det hade vi kunnat hantera mycket bättre. Ja. Det, det, det, det är en självkritik som, som vi som poliser eller polisledningar, med de som är ansvarar för resurserna. Mm på sig. Men med det sagt vill jag också säga det. att I och med att vi har, en sån, har haft en sån. Eller fortfarande har fram till det, året ut här. Mm. En sån organisation där du har haft, där du haft liksom 21 olika polismyndigheter. Då har de haft 21 olika starka viljor som kan göra på, på sitt liksom Aha, okay. eget sätt. Menar, ja. Ja, och hade vi haft en polismyndighet vid tillfället när det blev tilldelade fler poliser och fler pengar. Så då det hade det varit skulle... lättare att kunna mm. öronmärka. Och för de högsta ledningarna att styra styra utvecklingen. Det mm. tror jag. Men, men, det, men den negativa utvecklingen då som är liksom mindre uppklarnad är också att ni har haft tydligen ett jättedåligt it-system. Vad heter det? Sibell. Ja. Vilket jävla skit. Förlåt mig, <laughs> men det, jag, jag säger det. Det är det sämsta. Det, alltså det är bland, bland den sämsta investeringen i polismyndigheten. i, ja, i alla tider. det har ja, kostat enormt mycket pengar också. Idiotiskt mycket pengar. Ja. Och till ett ett, ett grundutförande som var dömt att misslyckas. Ja. Nu råkar jag sitta på ja, lite ja. information här ja, som ja. man vet liksom vem och inköpen har... Liksom Gått till och man känner folk som jobbar ja. med systemet Och varit nära och så vidare och men, och det... pol men poliser mi Min uppfattning om poliser De gånger man har varit där och de ska titta och knappa på en, en dator Så går det ju inte speciellt fort det är inte, alltså, En gång i tiden så fanns det ju väldigt många civila Som satt och registrerade saker mm. Nu ska varje, ungefär som alla läkare Alla lärare, alla poliser alla Alla ska knappa i datasystem ja, det... Så, Är det en bra lösning? datasystem i, i, i sig själv måste finnas. Det, det måste finnas och det är säkert en bra lösning men det är hur du utformar ja. datasystemet som är. Och att mycket utav för, det är som liksom ett sätt att kunna få ut väldigt mycket poliser och minska mm. liksom Alltså det man har varit ute på det man kommer in med det man ska avrapportera. Det mm. måste man nog i stora delar avrapportera själv. Ja, för det går inte annars. Därför du sitter med all information ja. och för varje överlämning. Men måste du måste ju inte vara duktig på annan... maskinskrivning då. Nej, du behöver inte vara duktig. Du, ja, du, men du, du borde du inte... kunna skriva någonting fort. Ja, men de, de, yngre, person... de yngre poliserna idag, de kan. det rasslar bara till. Ja, jag skriver inte fingrar, men jag skriver tämligen fort med, med två eller fyra <laughs> fingrar. Liksom. Och det, det, det, är inte, det är inte det som är problemet. Vad utan, är problemet med då? Utan, utan det har allting? varit buggar i systemet ja. och det är liksom alltså te tekniskt, en te te te massa tekniska problem ja. och som hela tiden gör att systemet bryter, liksom bryter ja. ner och man kommer inte vidare och man har, man har fått lösa det via lapptäcke på lapptäcke på lappteck okay. och det har inte blivit bättre. Nej, och så har man in i absurdum hållit kvar vid det här ja. och det har kostat, det har landat på nu ligger vi någonstans på 130 miljoner. Ja. Det är kriminellt mycket pengar. Ja, ja. Men du vet, kommer man att bygga ett nytt system nu eller? Ja, man har ju beslutat att det här nu ska sk med. skrotas. Ja, det är bra. Och sen har jag inte hört någonting mer. Men det, det, vi, vi har ju, antingen köper man in ett nytt system. Mm. Eller så bygger man på ett redan befintligt system som, som vi redan har, som man ja. liksom kan som, som funkar, alltså ett ja. utredningssystem för utredare. Ja, okay. Och det skulle man kunna bygga vidare på. Vi okay. vet att det är en, tycker en del. Ja, okay. Men i det här, den här fallet det här, kan jag ingenting om ja, Den här frågan tror jag, alla, som, alla vi som jobbar vet hur det är att bli utsatt för ett dåligt datasystem. Folk blir ju Enormt stressade av dåliga datasystem. Mm. Det, man blir det, sjukskriven det, av det Exakt, dem. det är ett arbetsmiljöproblem. Ett enormt arbetsmiljöproblem. Det är ett jättestort mm. arbetsmiljöproblem. Och du Precis som du säger, man blir sjukskriven av det för att man blir helt frustrerad. Ja, man, och mm. när man då sitter inne som en polisman, du har radion på, du hör ja. att jobben sprutar utan ja. ute, och kollegor är ute eller underbarmannarna behöver hjälp. Ja. Och du kan inte precis komma ut därför att du sitter med ett datasystem som har hängt sig. <laughs> ja. och den, den enklaste avrapporteringen som tar kanske en 20 minuter, ja. liksom, eller en halvtimme max, ja. med, med alla bitar, tar 3-4 timmar ja. för att komma igen det. Ett enda brott, eller ja, ett eller ja, två. Ja, fylla ja, ja, det, ja. mm. det, det, det är så dumt så, dumt, så att jag mm. blir... Ja, jag, jag måste pulsmätare på mig. Så ja, får jag man förstår ner. det. Ja, jag, jag, jag känner liknande saker på mitt jobb faktiskt. Du, det, det har ju blivit skärpta straff. Straff eh, tydligen. Alltså vissa straff har, har skärpts. Ändå så. Och för en massa år sedan. Så, så var det knöka fullt på alla fängelser. Och nu är det tydligen gott om platser på fängelser. fängelser fängelserna i Sverige. Eh, och när jag läste i den artikeln i DN. Som vi refererar till i slutet av april. Då. Så stod det att eh, vissa brott nu, som narkotikabrott, får man inte lika långa straff på. Och sen dömer man människor till fotboll och samhällstjänst mer. Vad tycker de om det här med fotboll och samhällstjänst som, som straff? Är det en bättre väg att gå än att stoppa in folk i fängelser? Generellt ska jag svara ja på det. Ja. För jag menar, fängelse generellt, det, det, det, det, det hjälper ingen människa. Nej, Utan mitt, det är ett straff. Precis, det är ett straff. Mitt synsätt på det hela det är att någonstans så behöver den här människan hjälp mm. eller stöttning, den här människan som har gjort de här sakerna, som fängelsestraff det, det, det är ett straff mm. och det, det får alltså övriga människor blir fri från den människan mm. ett visst tag men någonstans kommer den här människan ut igen. så mm. den måste ju på något sätt det finns ingen kriminalvård. Man gör inte folk mindre kriminella på fängelser. I och med att förvara dem på ett fängelse. Vi måste ju jobba med den här ja. människorna och ge... Samhället måste ge stöttning för att de här som kommer ut sen ska ha en möjlighet att kunna mm. assimileras till samhället mm. tillbaka. Igen. Det var det som jag tycker var så intressant. Han, Miljöpartisten som mm. vi berättade om, som var med för två program sen. Mm. Han satt ju på Österåkers. Han, han, han är, var ju kriminell i Tyresö och... Eh, drogmissbrukare Och heter Peter Söderlund Och har startat Exkons i Sverige Och han satt ju på Österåker Som hade Amrit Grynevall Som fängelsechef ja, Och hon hade ju ett väldigt bra program Så att där lyckades ju hon ju få, få folk att lägga av Så han la, han la av Han fick ett sexårigt fängelsestraff Och då la han av med droger Sen dess har han ju då sysslat med något Bevisligen så, så finns så, det Så det, då fanns det en kriminalvård mm. Men det verkar inte som det finns... Nu har man tydligen lagt ner många av de här programmen så man har inte alls samma fokus längre på att rehabilitera folk. Nej, och då får man lite grann det samhället som man har ropat efter skapa. Ja, det, det. ett hårdare samhälle. Ja, min uppfattning är det straff är klart att vi måste finnas straff. Mm. Och det är klart jag är även med på att det måste finnas hårda straff. Ja. Alltså, och det har jag Vissa lite. människor kan, kan man inte släppa ut. Vissa människor kan man inte släppa, ur, släppa ut. Vissa, oavsett om du kan släppa ut dem inte, så har de begått sådana grova brott. Så att de, de, ska ha, de är förtjänt av ja. grova straff. Mm. Men alla, skulle jag vilja säga, är förtjänt av att få någon slags av rehabilitering. Mm. Få, få, få hjälp med sin problematik som gör att man har hamnat det är ett samhälleligt synsätt. Mm. Ett samhälle som inte ser det på det sättet. Det är för mig skrämmande. Ja. Det, det, det blir läskigt i sådana fall. Om samhället ska gå in och likt, ta ett enkelt exempel i USA. Mm. Där man är väldigt godtyckligt. Då, liksom, kan tycka, jag tycker inte att det är rätt att det är samhället att bestämma att som samhälle så ska vi se till att ta livet av den eller den. Mm, mm. Utan man har ett annat Och sen har man ett fängelsesystem där man trycker ner folk. Det är bara... Eh, Hörde hon Annika. Ja, hette hon som satt i fängelse. Ja hon som kom. Hur nedtryckt hon blev. Eh, alltså som människa. Hon ja. var ju inte Nej, vattenvärd det, i ett fängelse. Och... För, mig, för mig handlar det om synsätt. Mm -hmm. du, måste, du måste på något sätt förstå. Att de låser in. Kan, kan man vi? inte låsa in för evigt. Nej. Hon kommer tillbaka. Ja, ja. Och antingen får vi välja. Vill vi att hon kommer tillbaka. Dubbelt så frustrerad. Eller vill vi att de ska ha möjlighet att kunna på något sätt komma mm. in i det? Mm. Det, är, det är så enkelt. Det som har blivit de här sista åtta åren då. Tydligen har gängbrottsligheten ökat. Vi har fått fler, alltså ökad gängbrottslighet har gått upp. Mm. För mig så är det inte så konstigt Nej. att det blir så. För ett samhälle som snurrar fortare och fortare. Där man som politiker och andra liksom ser, som jag upplever det, ser mer till pengar spara mm. i kronor och ören och mm. inte ser att det också finns kronor och ören i, i, i förebyggande arbete. Ja. Eh, och det är också kronor och ören mm. fast det är, liksom inte, det, det är liksom inte metall, du kan inte ta kronor och bita i den. Nej. Utan dina kronor du måste kommer tillbaks ett par ja. decennier senare. Ja. Så får du på ja, och då får du tillbaka din pengar på sig 20 mm. år senare. Någonstans mm. i samhället. Och det är bara Men det går inte in i årets budget. Du kan inte räkna in i årets budget. Därför blir det en cynism som jag ja. tycker att politik och många politiska partier Partier, ja. eh, har även i vissa beslut som i mitt eget parti som ja. jag ändå röstar för, har. Mm. Eh, men det är en slags ekonomism som har tagit över. Ett, ett ekonomitänk. Ett ekonomitänk ett blint med skygglappar ja. eh, upplever jag. Och även om det är många som kanske inser att det är så, mm. så vågar man inte vara de som på något sätt drar i hamn och kliver ut att det här kan inte göra något gott. Därför att makten då, som man mm. vill också komma åt mm. hägrar. Men för att man ska kunna nå resultat så måste du också ta makten. Mm. Du måste ju också sitta i maktposition mm. för att ja. kunna förändras. Ja, så att ja. det, jag, jag förstår både och. Mm. Men i, i och med det jag sa att, att tänket, ekonomitänket och det snurrar allt fortare. Vi människor ska liksom på något sätt hinna med så pass mycket. Mm. Och samhället bidrar inte med stöd så idrottsföreningar och andra föreningar kan fånga upp människor som är på, på glid. Och unga känner att de blir inte sedda. Nej. De får ingen identitet. Då får man ju den identiteten som Peter sa precis mm. här innan. Som vi, vi var inne på vid, vid ett antal program sen. Mm. Så mm. sa han det. De söker ju sig en identitet. Ja. Och vilket barn som helst vill hellre bli sedd. Mm. Och på sätt och noterad för någonting. Mm. Även om det är ett djävulskap eller ja, ett satt tyg som gör ja. dem, så är det. Så vill den hellre bli igenkänd för det. Ja. Än att bli totalt Ingen. Negligerad, ja. ingen ja. Och då finns det de här kriminella grupperingarna Som mm. bara sitter och väntar med kom till oss, du mm. tycker som oss Första gången i ens liv så får en 13, 14, 12, 13, 14, 15-åring Känna att ja, men jag har, jag har jag hör hemma någonstans ja. Och den känslan Är viktigare för den här individen Än att tänka Ja men de här håller på med inbrott, de håller på att knarka mm. De här de tycker illa om eh, svarta Eller gula sådana mm, saker mm. Det, det, det är i början sekundärt mm. Därför att jag får vara med någon som ser mig, ja. känner mig och jag blir någon i gruppen. Ja. Och det kan ju, egentligen så kan det ju, ungdomar gå med liksom i ett fotbollslag och känner sig som att nu tillhör jag någonting. Det, det, det finns ju olika gäng. Ibland, ibland hamnar man i en schysst fotbollsklubb. Och ibland så hamnar man i ett gäng som sysslar med en massa skit istället eller hur Ta ja. de här fotbollsfänsen och de menar jag inte, inte, mm. inte de här knugglarna mm. som håller på att slåss och bråkar. Vad är knugglar? Knuggel. Ja, kn ja, alltså <laughs> bus. Bus. <laughs> bus, ja. Vi kallar alla buser ja, ja, ja, precis då. Mm. Men eh, men de här som helt vanliga människor som har ja. jobbat allting. Men, de har, de är, ja, men jag är djurgårdare. Jag jag är personligen inte djurgårdare. Mm, men liksom, mm. personligen säger jag men ja, jag älskar djurgården, och jag älskar bajen, och jag älskar ja, ja, gnaget här. Ja, ja. Ja. De är ju det så otroligt starkt. Ja. Alltså identiteten ja. med. Som, om jag går till mig själv. Ja. Jag är brynnäsare i, i, i hockey. Ja. Brynäs, ja. sen, sen barnspelande och sen Salming. Men du kommer från, uppe från äh, upp, Norrland. Jag är från Kiruna och okay, Kiruna hade väldigt många spelar. Bland annat Salming som okay, spelade okay. i Brynäs. Va? Ja. Och Malmö FF. Det ja. kan låta ologiskt, det som ja, har, men, ologiskt. Släkt från, ja. från, från, från Malmö. Och, alltså, de, de banden till de här lagen de är så oerhört starka. Ja. Så att det finns ingenting mm. ingenting i mitt liv som någonsin skulle få mig att mm. inte Hålla på dem Eller byta. Men, men Sen så, kan det vara hur arg som helst ja, på dem. Och skämmas och allt inför det. Men jag skulle aldrig byta. Och den då? känslan är så stark. Hur ska då inte de här människorna. Eller unga som, ja, som aldrig har fått. Känna kärlek. Man aldrig har fått någon som är uppmärksamhet. Ta den här känslan. Jag försöker beskriva nu hur gånger hundra. Mm, då mm. förstår man att man har otroligt jobbigt. Och svårt att jobba med sådana här ungdom. Som har fastnat i fel. Som känner att de tillhör ett gäng? Ja. ja. Men, men, men det här tycker jag är, intress jag tycker det är intressant det här med idrott. Jag, jag själv är inte någon... Jag förstår mig inte på riktigt det här med idrott. Att, att, man, att det kan bli en sån här gruppkänsla. Och bara, bara som en historia för många år sedan det kanske jag berättade på radio redan men det var på den tiden när man Mandela eh, kliva upp på den här stora heter det, just det, eller ja. scenen. Ja, och då var det stod det jättemycket folk på, på, på läktarna och så hade de några, några pinnar som de dunkade. Så, uh, uh, uh, uh, och de, de, de, de hoppade omkring. Och då, då satt de när man var med på hemma i min vardagsrum. Och sa, titta hur de beter sig. De där afrikanerna. Hur de låter. Liksom, konstig med Så, så att man där med jättemycket fördomar. Sen gick nyhetsinslaget över till. Då, precis då tror jag var Jugoslavienkriget faktiskt. Då sprang det en massa män, eh, män med kalasjnikovs. Eller det här. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, vad konstiga med där nere i. <laughs> I, vet du, balkan. Ja, i balkan och hur de beter sig. De bara slår ihjäl varandra. Och sen blev det då ett sportinslag och då var det Hammarby och så var det något annat lag. Oh, oh, oh, oh, oh. Då stod de där på läktarna. Och på något sätt, då satt vi i några tjejer där och sa, hallå, det är det är män, ser ni? Gemensamma <laughs> nämnare. <laughs> <Ja. laughs> det här gruppbeteendet är inte afrikaner eller, eller liksom balkan utan det är, det är det här liksom vi slåss för någonting, vi tror på någonting och sådär. Och, så där. och, och det, det är också såna här grejer som jag tänkt på flera gånger, det här gruppbeteendet som faktiskt kan bli väldigt, det syns väldigt mycket i idrott där det är en positiv gruppeteende. Ja. Men killar har tyvärr, tycker jag då, som, som tjej, att, som inte förstår sig på, jag förstår inte på hur man kan bli uppfylld av den här gruppgemenskapen och bete sig, och stort, i stort sett kunna mörda för det, eller vad, ja. vad man nu gör för någonting va? om vi pratar det så, så är vi, det är skillnad mellan män och kvinnor rent biologiskt ja, Och man, mm. man har det som olika kem, kemiska substanser. Ja, nu in på stans, stans, ja, med, med ja, kemiska ja, substanser ja, som ja. gör att kanske män liksom också då har kanske lättare närmat till hans att få alltså, utagera få ja. ut Lopp, alltså agera ja, ut den. Testosteron som gör ja. att de får ut det då. Ja. Och då i en gruppmiljö så Testron, kan de få, exakt mm. då, det få... Exakt, som Men det är, går från jullivet, tittar på jullivet ja, hur det ja. blir såna sådana grupperingar ja. där också. När det liksom är panikstider och allting. Så ja. det, då bara flödar det ja. som liksom elefanter och allt sådana ja. där saker. Och de blir helt, och älgar vad som de blir ja. tokiga. Mm, mm. Och går på allt. Så att det har väl lite biologiska ja. förklaringar rent mm. till det. Men de facto, mm. ja, det är väldigt många män unga killar. Och problematiken är ju där också. Du har ju väldigt många killar. Mm. Unga killar som på något sätt agerar ja. i den här problematiken. Det är inte, ja. Tjejer Jag ju inte alls på samma ja. sätt. Även det har kommit tjejer som också håller på, eller som som, som tillsammans med killar gör, gör brott. Ja, För, absolut så. Men, så. men majoriteten av dem som sitter i fängelse är män. Ja, definitivt det är det så. Mm. Och, och det är ju, de är då tillsammans med Kille tjej, där de, mm. där de kan finnas med i ett hörn mm. ur, ur, ur mm. det perspektivet. Men för att förstå de här krafterna ja. som, som händer i en individ där man för första gången upplever att man hör hemma, ja. man har en identitet och de är, de är, är svåra Det är, de, de, de, de är, de är likt naturkrafterna. Ja, ja. ja. Om man då ska bryta dem. Sen kommer de att bryta. Då är då när de kraftar, men här, Det här är inte bra för dig att här. Så Nej. kommer då så och här ska inte du vara. Då är det som att tala om för dem. Att, jag tar dig från dem som, som, som har, de enda som har gett mig kärlek. Det som har mm. tagit barn ja, från ja, föräldrar. Det är ja. enorma krafter mm. vi pratar om här. Ja. Och därför är jag inne på det, att därför måste du ha hitta något börja annat tidigt. Ja, och du måste hitta något verkligt. Alltså det är bättre att du står och skriker på ditt fotbollslag. Det är bättre att du tillhör något något för idrott är ju någonting man kan ägna sig åt ändå så ja, långt som möjligt. Posit ja, en positiv, positiv gruppering ja. så alltså att det behöver inte vara negativt. att alltså, oh, ha här grupperingar och du får utlag för det så länge du liksom hela tiden är byggd med mm. Med, med, med, av, av hörnstenar av kärlek och ja. respekt och sådär ja. för andra. Mm. Så det, det kan ju vara bara en ventil liksom, att man ja. får ut vid idrottssammanhang så är en fråga av Nu har vi inte så många minuter kvar på det här programmet. heller. Nu, nu, det, alltså, det vi, vi tar ju upp så stora saker du och jag. Ja, det... ja. Och då är frågan så här vi som, då, som är socialdemokrater vi, finns det några bra lösningar om du fick bestämma. Jag, jag såg eh, lite grann av den politik man har på riksnivå så pratar man när det gäller brott och sånt. Att uttaget så vill man att polisen ska prioritera vardags, vardagsbrottslighet och att få in mer civilanställda så att, man kan, alltså att byråkratin ägnas av de som är duktiga på byråkrati och poliser kanske då ut mer. Har du, har du liksom, om, om du fick vara eh, justitsminister ett tag för Socialdemokraterna, vad ska, eller bestämma över polisen i tyrelse, eller vad... Kommunalrådet hyreser, vad, vad skulle du göra för någonting om du fick bestämma med dessa resurser? Dessa jag, 20 000 poliser? Jag fick vara, de skulle nog vilja vara finansminister. Ja, det är bra. Och eh, då skulle jag helt alltså på något sätt så måste man tänka om, måste bry, vi måste bryta det här ek, alltså, ek, alltså det, det, det strikta ekonomiskt. Budgettänkandet. Ek, Av ja, budgettänkandet och precis, kronor och ören hård, hård, hårdvaran kronor och ören. Ja. Utan också och räkna in eh, liksom ekonomi på 10, 20, kanske 30 års tid som liksom har, liksom har någon slags framförhållning. Någon slags mänsklig ekonomi. Exakt. Och vi satsar på ja, polis, självklart, ja. för det är ju en hörnställning. Men jag menar, vi, vi har det som jag tycker är någonstans kanske ännu viktigare. Det är att skola funkar. någonstans funkar ja. från och första början. Och ser alla ungar. Så att de får resurser till ja. att verkligen se och fånga upp alla... Alla unga, de där någonstans började. Vad gör, först, med de först, unga, vad gör vi med de trasiga ungarna då? Mm. Ja. De som, de, de man, ofta vet om man, om man pratar med dagens personal, då vet ju de att de här ungarna mår dåligt. Mm. Det kommer inte gå bra för dem. Sen kan det gå bra för de ungarna ändå. Men i, alltså skolan vet ju ganska mycket vilka ungar som inte funkar. Så är det ju. Men om skolan får resurser, ja. alltså förskolan får för, för, för resurser, så kan man jobba eller så kan man vara mycket mer delaktig och jobba med de här barnen. Mm. Och se dem och ge, ge, ge dem har större chans att ge dem vad, vad de skulle behöva. Mm. Eh, nummer två är, är det inte sen så att de ska ge mer pengar till socialtjänsten? De mm. som på något sätt också har uppgift att försöka fånga upp och, och rädda liksom barn ja, rädda uttryck, som har mm. hamnat snett i alla fall. Mm. Ytterligare så polisen självklart, mm. som också har ett uppdrag att se till så att värna allmänheten så att mm. det inte var med allmänbeskadade eller råkade ut för en massa brottom bitar. Eh, men det ska vara liksom förebyggande arbete, framförallt förebyggande arbete, ja. väldigt mycket så. Eh, de här bitarna måste till väldigt, alltså, tillskjutas väldigt mycket mer pengar mm. för att vi ska slu, behöva sluta sopa framför vår egen dörr, ekonomiskt sopa mm. framför egen dörr. Att bara jobba med kortsiktiga grejer. Ja, kortsiktiga grejer. Vi måste jobba långsiktigt mm. så att vi kan skörda Sköra frukterna liksom lite mm. längre fram. Sjukvård. Mm. Ja, jag tycker att det är, och en sak till, jag har ja. tänkt på det. Och det är framförallt idrott, idrottsföreningar. Ja. För idrotter, ideella föreningar. Ideella föreningar de här, för de räddar så oerhört många fler ja. än vad vi någonsin tror. Ja. Ja, på, ja, jag är född på 60-talet. Och, och då, när vi var unga, då fanns det ett annat samhälle. Ett, då fanns det ett, ett större liksom, trygghet. Ett skyddsnät. Ett, ett skyddsnät. Ja, visst. Ja. För då fanns det fritidsgårdar, fritidsledare, ja. fältassistenter, specialklasser. En massa vuxna som tog hand. Samhället gav stöd till, ja. till idrottsförföreningar. Ja. De, de, de, de, idag får de driva sina anläggningar själva. Liksom, ja. och de får dem knappt ihop. Liksom. De men, går minus liksom, på år nu, efter år. Och nu är det bara att du har tur att ha blivit född av rätt föräldrar. Exakt. Mm. Och där, det, alltså, det blir som ett klassamhälle. Ja, det är det. det väx, klyftorna mm. växer. Och de växer och det blir stort. Men bara de som har ekonomiska förutsättningar för att kunna hjälpa sina barn har möjlighet att rädda ja. sina barn. Mm. Andra har det inte. Mm. Så spelar det ingen roll om för alla partier vill ju ha igång arbets, alltså arbetsmarknaden alltså ja. för jobb. För det, för det är ju grunden ja. till att allt. Att, ja, det, det är motorn till Plus det. att människor måste ha något vettigt att göra. Ja och det vill Moderater och det vill Socialdemokrater, ja, Vänsterpartister ja, och alla. Det vill alla. Så det, det är inte det. Utan det är ju vägen dit. Ja. Hur ska vi se på människan, individen om mm. alla inte kan få jobb. Nej, De som inte har födda med, med, med, med silversked i munnen. Liksom, för för samhället är inte rättvist. Mm. Livet är inte rättvist. Vet, vet, vet, Thomas, nu har vår tid återigen gått. <laughs> nu när du äntligen börjar närmare, dig det finansminister du skulle bli. Eh, ja. <laughs> om jag nu fick välja så skulle jag välja den som hade möjligheten ja. att kunna fördela pengarna. Ja. Ja, då, men folk kan ju kryssa dig. Du ställer upp upp i kommunen här i kommunvalet och får kryssa dig på vägen upp. Ja, ja, ja jag är väl lite ja, någonstans. Ja. Jag vill inte riktigt så öppet uppe. Nej, men tack så hemskt mycket för att vet, det är jag som ställer frågorna och du som får, får svara här. Vi, det här är vårt program som heter Uppdrag Tyrelse och ni lyssnar på Tyrelse Radio 91,4 MHz som också heter Radio Tyrelse. Och jag heter Ansa Lindgren. Och jag heter Thomas Martinsson. På återhörande.